Частина двадцять перша. Розділ другий. Барбі довідався про Дану Коксом прес-конференцію після того, як до підвалу спустився Мануель Ортега і повідомив йому цю новину. Ортега в недалекому минулому наймит Дінцмора. Ізувався тепер бляшаним значком, схоже, що саморобним, пришпиленим до його синьої робочої сорочки і револьвером 45-го калібру, який висів у нього на додатковому ремені, спущеному на стегна в стилі якогось крутого стрільця з вестерну. Барбі знав його як поміркованого чоловіка, з рідіючим волоссям і одвічно засмаглою шкірою, котрий любив замовляти собі сніданок розміром як обід. млинці, бекон підсмажено з обох боків яєшню і говорив здебільшого про корів. Його улюбленою породою були оперезані геллоуеї, купити яких йому ніяк не вдавалося намовити містера Дінсмора. Попри прізвище, він був Янки до мозку своїх кісток і мав притаманне, незворушному Янкі добре почуття гумору. Барбі він завжди подобався. Але тепер це був інший Мануель. Чужа людина, чий добрий гумор вигорів дотла. Принісши новини про останні події, він більшість цих новин прокричав крізь грати, не ощаджуючи на бризках слини. Обличчя його палало якоюсь мало не радіоактивною люттю ані слівця про те, що у бідної дівчинки в руці знайшли твої армійські жетони. Жодного сука про це слова не сказав. А замість того, цей курваль брезентові халяви нападає на Джима Ренні, котрий самотужки тримає наше місто вкупі, відколи все це розпочалося сам один, лише батогом та добрим словом. «Не кип'ятися, так Мануель", промовив Барбі. «Для тебе, факер, я офіцер Ортега!» «Чудово, офіцер Ортега!» Барбі сидів на тапчані, гадаючи, чи легко буде Ортезі розстебнути кобуру з його античним шофілдом і розпочати тут стрілянину. «Я тут, Рені там на волі, і я певен, він вважає, що все йде чудово!» «Заткнися!» – скричав Мануель. «Ми всі тут, всі під цим довбаним куполом!» «Алден нічого не робить, тільки п'є, а місіс Дінсмор без перестану плаче за Рорі. Джек Еванс стрелив собі в голову, ти знаєш, що він висадив собі мозок. А ті армійські блювотники ззовні не можуть придумати нічого кращого. Закидання сюди лайна. Забагато брехні і сфабрикованих фактів. Тоді, як саме ти під'юдив колотнечу в супермаркеті і спалив газету, «Лебонь, щоб міс Шамвей не надрукувала, хто ти є насправді!» Барбі мовчав. Одне єдине слово, промовлене ним на свій захист, побоювався він, напевне, гарантує йому смертельний постріл. «Отак вони і ганьблять всякого політика, котрий їм не подобається», – продовжував Мануель. «Їм більше до вподоби серійний й гвалтівник той, що гвалтує мертвих. При владі, аніж християнин. Такий новий порядок». Мануель витяг револьвер, просунув дуло крізь грати і прицілився. Дірочка на кінці дула здалася Барбі великою, мов вхід до якогось тунелю. «Якщо купол упаде раніше, ніж тебе приставлять до найближчої стінки і провентилюють», – далі вів Мануель, – «я знайду хвилинку, щоб самому зробити цю справу. Я перший у черзі, а зараз черга в мілі з тих, хто бажає з тобою покінчити вельми довга». Барбі мовчав, чекаючи що далі. «Смерть чи новий вдих і видих?» Сендвічі Розі намагалися всі разом вилізти на гору йому горлянкою і задушити. «Ми тут намагаємося вижити, а все, що вони роблять, це поливають брудом чоловіка, котрий утримує це місто від хаосу. Раптом він утрутив свій величезний револьвер назад до кобури. «Хрін з тобою! Не ти цього!» Розвернувшись, Мануель рушив коридором назад до сходів. Голова опущена, похилені плечі. Барбі оперся об стіну і віддихнув. Піт зібрався в нього на лобі, рука, яку він підняв, щоб його витерти, тремтіла. Коли фургон Ромео Берпі повернув на під'їзну алею обійстя Маклечі, йому назустріч вибігла Клер. Вона ридала. «Мамо!» – закричав Джо, вискакуючи з фургона раніше, ніж Ромі встиг його зупинити. Слідом за ним на двір посипалися й інші. Мамо, що трапилося? Нічого, рюмсила клер, хапаючи його в обійми. У нас тут буде день побачення п'ятницю, Джої, можливо, ми зможемо побачитись із твоїм татком. Джо видав тріумфальний крик і затанцював навкруг матері, бенні обійняв Норрі, і тут же скористався можливістю пота її цьомкнути, як приміти в расті. Метке чортеня. Підкиньте мене до шпиталю, Ромі, попросив расті. Поки Роммі здавав назад по алеї, Расті встиг помахати дітям рукою. Він радів, що йому вдалося забратися від місіс Макле без того, щоб мати з нею розмову. Материнський прозір може діяти на фельдшерів не гірше, ніж на дітей. І не могли б ви зробити мені ласку і говорити англійською, замість того коміксового парле, котре ви практикуєте. Дехто не має ніякої культурної спадщини, на яку міг би спиратися, Відповів Ромі, і таким чином заздріть тим, хто її має. «А ваша мати, звісно, ходить у калошах?» – докинув Расті. «Розуміється так, але тільки в дощ ходить вона». У Расті один раз дзеленькнув телефон. Текстове повідомлення. Він відкрив його і прочитав. «Зустріч о 21.30. Пасторат Конго. Приходь або упокорся Дж. В. Ромі!» – промовив він, закриваючи телефон. «Якщо мені пощастить пережити обох Ренні, ви не бажаєте сьогодні ввечері відвідати зі мною одну зустріч». Джинні зустріла його у фойє лікарні. «Сьогодні в Кетті Расл день Ренні», – оголосила вона з таким виглядом, що, здавалося, їй це дарує задоволення. Обох їх довелося оглядати Терсі Маршалу. «Цього чоловіка нам даровано Богом. Він не приховує своєї нелюбові до Джуніора». Це він разом із Френкі побив і принизив Маршала на озері. Але діє він цілком професійно. Цей парубок дарма просиджує штани на факультеті англійської в якомусь коледжі. Він мусив би займатися медициною. Вона понизила голос. «Він працює краще за мене. І набагато краще за твічі». «Де він зараз?» «Пішов туди, де зараз живе. Побачитися зі своєю подружкою і з дітками, якими вони опікуються». «Скидається на те, що з дітьми він також поводиться цілком прекрасно». «О, Боже, правий Джинні закохалася!» – засміявся Расті. «Не поводься, як якийсь малолітка, – скинула вона на нього оком. У яких палатах розмістили Ренні? Джуніор у сьомій, старший у дев'ятнадцятій. Старший прибув з тим хлопцем, Тібода, але мусив уже послати його кудись з дорученнями, бо тільки сам один ходив подивитися, як там його син». Вона цинічно посміхнулась. У сина він недовго пробув, в основному базікав по своєму мобільному. Його хлопець тепер просто сидить, хоча вже прийшов до тями. А коли Генрі Морісон його до нас привіз, він був зовсім безтямним. У великого джима аритмія якого рівня? Терстон її заспокоїв. На поки що подумав Расті і не без задоволення. Коли закінчиться діаваліум, він знов запанікує на повну силу. «Сходи, оглянь першим чином сина», – сказала Джинні. У фоє вони стояли самі, але вона говорила тим же притишеним голосом. «Він мені не подобається, ніколи він мені не подобався, але зараз мені його жаль. Не думаю, щоб йому залишилося багато часу». А Терстон говорив щось Ренні про стан Джуніора. «Так, що проблема в нього потенційно серйозна». Та, вочевидь, не настільки серйозна, як усі ті дзвінки, що старий робив у той час. Либонь хтось йому повідомив про День побачень у п'ятницю. А ренні розпсихувався. Расті згадав коробочку на чорній гряді. Просто тоненький прямокутник площею ледве 50 квадратних дюймів. І все-таки він не зміг її підважити. Навіть посунути з місця не зміг. І ще йому пригадалися ті регочучі шкіроголовці – яких він теж коротко бачив. Є люди, котрі несхвально ставляться до побачень. Як ти почуваєшся, джуніоре? Окей, краще. Голос у нього звучав безбарвно. Одягнений у шпитальні кальсони, він сидів біля вікна. Безжальне світло било йому взмучене обличчя. Він виглядав з насиленим життям сорокарічним дядьком. Розкажи мені, що трапилося перед тим, як ти втратив свідомість? «Я йшов до школи, але замість того пішов до будинку Енжі. Я хотів їй сказати, щоб помирилася з Френком. Він запав у крутий депресняк». Расті подумав, може йому спитати, чи знає Джуніор, що і Френк, і Енжі обоє мертві. Проте потім вирішив, що не варто. Який сенс? Замість того він запитав. «Ти йшов до школи? А як щодо купола?» «О, точно!» Той самий безбарвний беземоційний голос, і я про нього зовсім забув. «Скільки тобі років, синко?» «Двадцять один». «Як звали твою матір?» Джуніор на це замислився. «Джейсон Джамбі, Нарешті промовив він, а відтак пронизливо розсміявся. Але апатичний, беземоційний вираз на його обличчі аніскільки не змінився. «Коли опустився купол?» «У суботу». «А скільки днів тому це було?» Джуніор насупився. «Тиждень?» – нарешті промовив він. «Два тижні. Він уже якийсь довший час стоїть, це точно». Нарешті він обернувся до Расті. Очі в нього сяяли завдяки валіуму, який йому вколов Терстон Маршал. «Це тебе Барбі?» – підмовив на всі ці запитання. «Він їх повбивав, ти це знаєш?» – він кивнув «Ми знайшли його марійські погони і після паузи армійські жетони». «Барбі мене ні на що не підмовляв», – сказав Расті, – він у в'язниці. «А дуже скоро він опиниться ще й у пеклі», – промовив Джуніор з байдужою відстороненістю. «Ми його засудимо і стратимо», – так сказав мій тато. «У мені нема смертної кари, але він каже, що зараз у нас воєнний стан. У яєчному салаті забагато калорій». «Це точно кивнув Расті». Він приніс із собою стетоскоп, Апарат для вимірювання кров'яного тиску і офтальмоскоп. Тепер він обмотував манжету навкруг руки Джуніора. Ти можеш назвати по порядку трьох останніх президентів Джуніоре. Звісно, буш, туш і пунш, він дико зареготав, але так само без зміни виразу на обличчі. Тиск у нього виявився 147 на 120. Расті був готовий до гіршого. Ти пам'ятаєш, хто приходив до тебе переді мною? Я той старий ган, котрого ми з Френкі знайшли на озері, якраз перед тим, як знайти дітлахів. Я надіюся, ті діти в порядку зараз. Вони були такі симпатюлі. Ти пам'ятаєш їхні імена? Ейден і Аліса Епплтон. Ми ходили в клуб, і та руда дівка подручила мені під столом. Думала, коли так ублажатиме мене, то не набридне. Пауза. Проїхали. Угу. Кивав Расті, ладнаючи офтальмоскоп. Праве око джуніора було в нормі, оптичний диск лівого ока був набубнявілий, у тому стані, що зветься папіледема, звичайний синдром прогресуючих пухлин у мозку і набряків, що їх супроводжують. Вважаєш мене за простака селюка? Ніскільки. Наресті відклав офтальмоскоп і підняв перед обличчям Джуніора вказівний палець. Я хочу, щоб ти торкнувся своїм пальцем мого, а потім торкнувся свого носа. Джуніор це виконав. Расті почав повільно водити пальцем уперед і назад. «Продовжуй!» Джуніору вдалося від рухомого пальця дістати свого носа тільки один раз. Потім він попав у палець, але собі торкнувся щоки. На третій раз він і в палець не попав, і торкнувся своєї брови. «Обана! Хочеш ще, я можу це робити цілий день, знаєш!» Расті відсунув свій стілець і підвівся. «Я пришлю Джині Томлінсон» з приписами до тебе. А після того, як я їх отримаю, можу я вже піти по рому. Додому, тобто. Залишишся ночувати в нас, джуніоре, треба за тобою поспостерігати. Але ж я в порядку, хіба ні? У мене знову боліла голова перед цим. Тобто страшенно боліла, але все вже пройшло. Я ж у порядку, правда? Зараз я тобі нічого ще не можу сказати, відповів Расті. Мені треба поговорити з Терстоном Маршалом і подивитися деякі книги. Чувак, той мужик ніякий не доктор, він викладач англійської. Може і так, але тобі він все зробив як слід. Краще, ніж ви йому з Френком, наскільки мені відомо. Та ми просто трохи погралися, змахнув недбало рукою Джуніор. Крім того, для тих дітей ми все зробили бобра, хіба ні. Тут я тобі не можу заперечити, а тепер, джуніоре, просто розслабся і відпочивай. «Чому б тобі не подивитися трохи телевізор?» Джуніор подумав-подумав і запитав. «А що на вечерю?» За даних обставин, єдиний, що Расті міг придумати для зменшення набряку в тому, на що перетворився мозок Джуніора, були ін'єкції манітолу. Він витяг з дверей картку і побачив причеплену до неї написану незнайомим петлястим почерком нотатку. «Дорогий доктор Еверет. «Як щодо манітолу для цього пацієнта? Я не можу прописувати. Не маю поняття про правильну кількість. Терсі». Расті дописав унизу потрібну дозу. Джинні мала рацію. Терстон Маршал – цінне надбання. Двері до палати Великого Джима були прочинені, але кімната стояла порожня. Його голос доносився з улюбленої дрімальні покійного доктора Гаскела, і Расті рушив до кімнати відпочинку. Йому не спало на думку поглянути на картку великого Джима, недбалість, про яку він невдовзі пожалкує. Великий Джим, повністю одягнений, сидів біля вікна, тримаючи біля вуха слухавку, попри те, що плакат на стіні зображав великий яскраво-червоний мобільний телефон, перекреслений великим і теж червоним хрестом. Щоб зрозуміли, навіть мало письменні. Расті подумав, що отримає велике задоволення, наказавши великому Джиму припинити телефонну розмову. Звісно, це політично некоректний спосіб розпочинати процес, який мусить стати водночас медоглядом і дискусією, але саме це він і збирався зробити. Він уже було зробив крок уперед та враз став похололий. У пам'яті ясно спливло. Він не може заснути, піднімається, щоб піти з'їсти ліндиного пирога з журавлиною і помаранчами. Чує тихе скиглення одрі, що доноситься зі спальні дівчаток. Іде туди подивитися на своїх Джей Джей, сидить на ліжку Дженні під плакатом її янгола охоронця Ганни Монтани. Чому ці спогади так забарилися? Чому все це не пригадалося йому під час його візиту до великого Джима в його домашньому кабінеті? Бо я тоді не знав про вбивства, тоді я переймався тільки про паном, а також тому, що у Дженіл не було ніякої епілепсії, вона просто перебувала в стадії швидкого сну. Просто балакала у вісні. У нього золотий бейсбольний м'яч, тату. То поганий м'яч. Навіть минулої ночі у трупарні йому не зринули ці спогади. Тільки тепер, коли вже майже зовсім пізно. Але ж подумай, що це означає. Пристрій на вершині чорної гряди, можливо, транслює не лише радіацію, а також іще щось інше. Назвімо це навіяним передбаченням. Назвімо це чимось для чого поки що навіть не існує назви. Але як би ми це не назвали, воно є. Таким чином, якщо Дженні мала рацію щодо «Золотого м'яча», тоді всі діти, котрі у зміненому стані оголошували про жахи Хэллоуіну, також мають рацію. Але чи означає це, що все має відбутися точно в той день? Чи, може, раніше? Расті схилявся до останнього. Для купи міських дітей, збуджених очікуванням гри в каверзи і ласощі, Хелловін уже розпочався. «Мене не цікавить, що там у тебе, Стюарте», – промовляв Великий Джим. «Схоже, що три міліграми валіуму не додали йому розсудливості. Він був беззастережно нахрапистий, як завжди. Ви з Фернальдом мусите поїхати туди, візьмете з собою Роджера, га Що?» Він послухав. «Я ще мушу тобі щось пояснювати». «А то ти сам не дивився нікчимашній телевізор». Якщо в нього вистачить нахабство тобі заперечувати, ти. Він підвів голову і побачив в одвірку расті. Лиш на коротку мить обличчя Великого Джима набуло зляканого вигляду людини, котра прокручує в голові свіжу розмову, намагаючись угадати, скільки з неї міг почути новий свідок. Стюарте, я тут зараз не сам. Я тебе потім наберу і буде краще, якщо ти тоді скажеш мені те, що я хочу почути. Він перервав зв'язок. Не попрощавшись і, щирячи в усмішці свої дрібні верхні зуби, простягнув телефон Расті зі словами. «Знаю, знаю, це нахабство, але міські справи не можуть чекати». Зітхнув. «Нелегко бути тим одним, від якого все залежить, особливо, коли сам недобре почуваєшся». «Мабуть, важко», – погодився Расті. «Бог мені допомагає. Бажаєте почути, якою філософією я користуюся в житті, друже? Ні». А вже ж! Коли Господь закриває двері, Він відчиняє вікно. Ви так гадаєте? Я це знаю. І ще одна річ, про яку я намагаюся завжди пам'ятати, коли ви молитеся про те, чого ви бажаєте, Бог стає глухим. Але коли ви молитеся про те, чого потребуєте, Він увесь увага. Так-так.